Аби моє глиняне начиння не тріскало, Змурував я з каменя на глині піч. За черінь правила широка плита, А дим я пустив у дерево комень. Тепер і дров палилося менше, І час не гаявся на дві ватри. Одним паливом умлівало в горщику варево, І вудилася риба і птиця. Вивільнився час на пташині лови. З гуми, витягнутої із штанів і кусня шкіри з гаманця, я ув'язав собі рогатку, яких повно робив у дітватстві. У перші дні рогаткою я відганяв крилату немзу з моєї коптильні, а потім пустився й на справдішні лови. Це був край неполоханого птаства. В скальних видовбах вили гнізда горлиці. За день я міг поцілити двох-трьох, а з часом нагострив око ще ліпше, обв'язував себе пагіллям і сунув як кущ до гніздовища. З такої криївки я міг бити з яких десяти метрів і птиці м'якими грудками скочувалися на землю. М'ясце з горлиць біле й ніжне, а в поливці плавають масні копійки, що солодко пікають губи. Для мого схудлого тіла це була благодатна пожива. Бувало, птиць, як і риби, я настарав більше, ніж поїдав, тоді лишки лягали на решітку коптильні. Довгою ключкою досягав я гнізда, і здирав їх додолу з камінних карнизів. Бувало, злакомившись набиті яйця, відповзали змії. Вони гадали, що мають свою частку на здобич, але я проганяв їх бушком. Змії відповзали не радо, з недобрим студенним блиском в очицях. Тоді, на свою біду, я ще не розумів тих знаків. «Я навчився запікати гусінь, червів, трав'яних коників, личинок жуків, яких повно під корою палих дерев. Мерзкі вони лише на око, зате спечені і підсолені, смакота нечувана і довго тримають ситість. Вигадав собі навіть хлібець з молоденьких липок і клеників, стругав з-під кори тоненькі липкі пасмуги, варив їх і смажив, а затим перетирав на муку. До неї замішував пташині яєчка, товчених мурах і горішки з шишок. Виходили коржики з долоньку, які я запікав у попелі на черіні. Хоч якийсь, але це був хліб. Мій хліб. Правда, Насушним назвати його я не міг, бо припадав він мені далеко не кожної дни. Пацьорками тяглися довгі дні й ночі мого затворництва. Розросталося й обійстя. Мав я піч, лежанку, увиту пруттям, мав посуд, якісь припаси, їди, та не мав людського даху над головою а доброжиток належало якось хоронити. Не міг відлучитися надовгу, бо мусив сторожити осідок від потрави звіра і птиці. І замірився я на хижу. Як газда, що постановив рубати собі гражду, топтав я в клопітних розмислах обжитий закут, мудрував як наріжу бревена на стіни, як устелю верх, а вікно – двері. Добре, що вдався такої породи. Очі бояться, а руки роблять. У картині, як злопуха скрапує рання роса, постала перед очима і моя селитва. Скальний карниз округлої форми, що нависав над моєю лежанкою, це ж готова стріха. Треба підступити за три кроки і класти під стіни, а з них викидати на скалу роги кроквини. Чим буду їх покривати, цього ще я не знав. зате знав, з чого муруватиму стіни. Матеріал густо встиляв бережок поточений, облизане навіки водою і вітром каміння, а глини – гора ціла. Так голіручно почав я зводити собі житво. За гостреними сошками борознив землю, вигрібав шанці, забивав їх камінням, стягував більше плитяки, укладав фундамент, місив глину з бур'яном, дерев'яною лопаткою мастив її поверхи і топив у кал інші валуни. Перев'язував кладку, аби мур стояв непорушно. Мало-помалу ріс він на моїх очах, а з ним росла і моя тиха радість. Старі людкови казали, що чоловік не має спокою доти, доки не вибудує свою хижу. Це пращурами нашими розказано. Так само, як і спородити сина, насіння по собі, як посадити дерева, насіння землі. Виходить, що триб будовача мені випало сповнити тут. Скоро казка кажеться, та не скоро діло чиниться. натягати. В плетеному коші глини не носити води, нажати ножем трави, замісити ногами колочанку, а тоді встигай цубрити каміння, аби глинянка не задубіла. Два-три заміси і глипаєш, сонце вже підпирає небесну баню. Полуденку воти час. О, яке жадане, яке смачне се слово! У наших краях. Всяко говорили, костуватися, трапезувати, заїсти, пожвати, перекусити, верти щось у воло. та найбільше мені звучало полуденкувати. То не просто гамування голоду, а тиха часина заслуженого перепочинку. Змиті руки, втертий під, полегкість на трудженному тілі. Вмиротворена бесіда, втішний позрик на виповнену роботу. Тепер я вже міг сісти в затінку муру з кривенькою мискою, в якій рум'янилися ребини, А на припічку умлівало горнятко з листом дикої смородини. Чекаючи на страву, слухав свою музику. Дзвін ріки, щебетання птиць, шум дерев, Тріщання комашні в траві. Ця музика в міру весела і сумна, І вона не набридає, не втомлює ніколи. Ця музика подарована нам Найліпшим гуслярем, природою. Блажен, хто часто її дослухається, П'є серцем її розкіш. Дивним чином я встигав і мурувати, І годувати себе. Приповідала моя баба, що чоловік має пахнути вітром, а жона – димом. Я пахнув і вітром, і димом. Я не був відроду дуже штармаком, і тепер дивувався, як цілоденна робота кріпила мене, силою наливала тіло і прояснювала мислі під чолом, з якого я ледве встигав змахувати Чесний піт.